І посунув свій стілець від столу, що ж, панове, ми зіграли. Мені вже час лягати, я людина немолода. Ну, а ви собі розважайтесь далі? Не усім по останній, пані Голко. Я знову взялася обходити публіку і розливати вино. Місце Вероніки залишалося порожнім, але я наповнила її келих. Здається, всім це сподобалось. Мені було ніякого залишатися в цьому товаристві без старого мсьє. І коли він підвівся і вийшов, кивнувши усім головою, поклапилося запитати, чи потрібна моя допомога, чи можу я так само залишити їхнє приємне коло. Здається, це всім було байдуже, крім Іванка Джона. Він так само зазбирався йти слідом за мною. Ми випили по останній, я відчула, що з мене досить, Іванкові довелося взяти мене під лікоть. Таким от чином ми опинилися на вулиці під деревами. — Як сприймаєте те, що тут відбувається? — запитала я, притуляючись до стовбура. — Так просто, — сказав він. — А хіба тут щось відбувається? Він обвів рукою темний простір подвір'я. — Тут спокій. Це містечко, ніби перевалочний пункт. Ніхто з тих, кого ви бачили сьогодні, не збирається уховати себе під цими деревами. І Мсьє Паскаль це чудово розуміє. Я поки що викладаю у місцевій школі літературу. Поки не витягнете свою кульку, посміхнулася. Так, тихо відповів він. А хіба можна ставитись до цього серйозно? А якби старий Мсьє запропонував вам російську рулетку? Ви б так само погодились? Не знаю. Я вже ледь трималась на ногах, і тому почала повільно з'їжджати вниз по стобору. Мені кортіло лягти на охайно підстрижений газон. Іванко Джон підхопив мене під пахле. Ми цілувались. Так довго, що у якусь мить я помітила на небі тонку рожеву смужку. Не пам'ятаю, як я опинилась в своїй кімнаті. Зовсім не пам'ятаю. Можливо, ми опинились там разом. Але коли вранці... Я прискіпливо оглянула своє ліжко, друга подушка виявилася незім'ятою. Я брешу, брешу. Чому я увесь час брешу? Перед усім самій собі. Чому я намагаюся виглядати цинічною, саркастичною? Чому я дивлюся на світ, ніби знаходжуся під кайфом? Власне, так поводилась більшість із моїх знайомих хоча під спущеними рукавами їхніх сорочок були приховані сліди від порізів, метафоричних, несправжніх, немає значення. Я чудово пам'ятаю, що було далі. Мене збили і шляху цноти, і самотності музика. Він попросив поставити у магнітофон свій улюблений диск. Власне, якби не це, летів би під три чорти. Господи, знову збрешу. Відірви мого язика і кінь собакам. Так от, я дала на це дозвіл. Він дістав із внутрішньої кишені під жака диск, натиснув на кнопку. Зізнаюсь, та мелодія, про котру говорила, що це моя таємниця, музика Мішеля Леграна, «Шербурські парасольки». Уперше я почула її, коли мені виповнилося сім років. Він поставив саме її. І я пішла на Успак. Туди, де йде дощ, маленька дівчинка мріє про велику чорну парасольку, про місто і справжньою тисячолітньою бруківкою, об яку ламають тоненькі високі підбори дівчата в модних газових хустках, де поштар розвозить листи на велосипеді, а на вікні квіткової крамнички висить клітка з папугами-нерозлучниками де всі вітаються один з одним, але замість «доброго дня» чи «здравствуйте» кажуть «доброго здоров'я», де в одне ціле змішані сни реальність, так що їх не роз'єднати. Я відлітаю. Під цю мелодію я завжди плачу, навіть якщо мої долоні хвилину тому були стиснуті в кулаки. От він і скористався саме таким моментом. Але звідки він про це знав? Чому на диску саме ця мелодія? А ще було дивно те, що вранці друга подушка лишилася незібганою, але невідомо, чому в мене з'явився гарний настрій.